جای مبارخه مقصد د اسباد ترجمه یا بدای 40 تنچاو بالاحجار جایز او او دا مسله اتفاقی ده بغير الشيونا الشيو جدي استنجاب العجار جائز نوائي او فو مالكيوكي ابن عبيبي مالكي رحمد الله علي استنجاب العجار اغل شادف على جائز ويكي عادم الماء ابو نشتين نقال لوربان ديوكي ابويني بي استنجاب العجار ندفقار نما صد الستنجاب بالحجار الستنجاب بالحجار جائز او در مقصد دام که دیش دا الستنجاب بالحجار نره الستنجاب بالحجار یعنی گن لڈی استعمال ورواڑی در شوافر پر نیزبانی او حنابلہ پر نیزبانی التسلیف سر ضروری وړ دی درې لټ چې کم کمي عند نه مالیک او پروادي تسللی واجب او سول نو د عادتن چې د تسلی ص درې سره تمتی کې اصل مخصد تم کیا ده لالی سنج جار کې یا د تجمعه قیم کوو مطلب دا العدد بغي فكار ده چكم از کم دلیوه لقد حنا ملاو ده شوافر ده مسلح ده ده ده پر دلیلو عن عروان عاشا ده مسلم بن قرد ده کمزور راوی ده مسلم بن قردو عن عروانه قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازاز فرمائجلی ازازا بعدک من الغایت کل چلاشو تنیس تاسو غایتو تا فلیزهب معو بسلاس تحجار زانسر یدریلو دیو دیواخر یا خوز معو بسلاس تحجار زانسر یدریلو دیواخر یا ستی بو بین چر چر خپل پاکي او کی صفايي کي فانا تو جيوانو د 3000 د لپاره وجوب ادا کي بس نو بیا 3 لټه صاحب شوي او د 3000 لپاره د وجوب فانا تو جيوانو ندا دو امرینو بانی فلیز اب معو بی سلاس اتحجار دحناو فنز بانی سلاس اتحجار دا داخل اتفاقی غالبا تنقیه قدریو بانی کیلی لکه سلاس اتحجار اروس تجیوانو اندائی واجب آدائی کیلی نا نا نا تعاویق رازی اننا سیگ فیه دادت پر نه دا سر پرار یوج دپاره شو که نه جواز دپ جواز دپاره نوهتی باندې د شووا شوو د هننابيلاوم استدللالو او ددي عس نه د احناو د مالیکو استدللالو بل مع کړو په ترمیز کې یو ظانه نجاست نجااست ده او بل اظه د هغه نژاست تکمي ده نجاست ته حکونکي عادت ملحوظ وي سنت اود لریکول د ازالت نجاست د ظاهري کې عادت ملحوظ نه وي ال تپاکول وي او الله صلي الله عليه وسلم په ځمال لو غوسنور کوي دریسنا پززنا اندايه سنن اته ظاهري ګندګي ده ظاهري کې عادت ملحوظ نه وي حکمی دنده کی عادت ملحوظ وي نبی اسلام فرمایي چې عبدس نو 3 د زل اندامونه وینځي دا 3 د ریزن وینځل د عادت د مسنون دي ازاله د نجاسته حکمی د پاړه عادت راشي مخصود وي او ازاله د نجاسته ظاهري د پاړه عادت راشي اگر مخصود نه مخصوده تمييه وي بل موږ حدیث ذکر کړو د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه امام بخاری په خپل جامع کې ذکر کړي امام ترمذی رحمت الله علی با حدیث و ان کلام وکړو از درابن ثابت کړو ای ترابن محمدم کړو چې د عبد بن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه د جې سما چې دا د پلان ثابت دي وو کارو دي او دې ما د زهرواتن بنا ده زهر لواد دن بناشکو امام تحرید بخیر رحمت اللہ علیہ ذکر کرے ناغی که دا عبدالله بن مسود جی پاکی دا سرشتہ ده نبی اسلام السلام عبدالله بن مسود جوی ایتنی ثلاثتہ حجار دریلوٹر و دریلوٹی ناغی بنی عمل دے شوافی ہو اور نبی اسلام السلام اکتفا کرے دی دو لڑو بانی اکتفائی کری دا دلیل دا حنافو امام تعالی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا کدخ خامخا سلاس دعجارو نبی علیہ مطالبه بے مطالبہ کری وا علامہ سندی رحمت اللہ علیہ فرمائی سلاس دعجار یا یو لڑا نبی علیہ السلام پخولا بے منتی نبی حضر سلاس دعجار مطالبہ نبی علیہ السلام چې نبی اسلام دبل لوټه کوې کې معلومیوي دا چاغ ځای کېچ د ژ لوټې وونه دی وه نبی اسلام د بدلاې نول د تبللی پهې او او ځای ته وور ش ما ته لوټ راړه بدلا نه مول لاړ هغه لوټې پرانانه کري په خبره پوه شو نو بده ای روایت فالی ازم بی سلاس حجار یستیبو بیننا فیننا تل دیانو دائیو دویم جید قولوشو عنی الاسطابہ دا پاکی پرسطنکی فقال بی سلاس حجار شدریلو دیشیی کل ایسی فی آراجیه شی وشایه وغیرانی نو غالباً تمثیر شده پدریس راسلی قال ابو داود غرزتی قال ابو داود قال ابو داود کذا روا ابو ساما و ابن نمیر عن حشام بور اقتال کوئی عن حشام رواد کئی دعامر بین خوزیمانا او آغا رواد کئی عن عمانا بین خوزیمان نو پمیز زایشان بین عروا او دعامر بین خوزیمان کی بلا واسطه اشتی نشتی دی دستی ذکر گئی او دا د احسان پیر شاګرد د لغثنګي ابو معاويه نقل کړي د احسان بن عروه عن عمر بن خزيمه ملت د عبد الرحمن بن سعده و شتفكي نشته دي د و شي د احسان بن عروه چې شاګرداني کې ابو سامه ابن نمره اذن چې نقل کړي د احسان په شاګردانو کې بلا و شتج ورکي او یوه نیمه په مهددی کې وا چې تایه کړی دا اثر شاګردان بلا واسته نقل کئ یون نیمه شاګرد بی نقل کئ معلومه دا چې دا بلا واسته خبره ټیک ده تا نه بداول پغرز کوی دوی په دې روایت کې ده شام بله اوستاذ توب ذکر کئی عمر بن خزیما، اغنقل کئی دعو مارب بن خزیما، انا چاہ شیخ ابن ویزاولی کئی، لیکن اکثر دغنقل کئی دا روایت پیحتر دی. ذکر اوی قان ابو داوت کذا ذا رواه و ابو ساما، حشامنا، ابن نمیر دا بلا واسطه نشکم روایت بلا واسطه ده روایت عمده ده او ده روایت بیتر نی نی ایسی نبی سالیس داد دا حافظ من ده عجر رحمت اللہ علی فرمائی دریم گت مال راڑا امام تعاویی دا سوال کرو امام تعاویی چی کذا دریم گت لوت خام خا پکارو نبیل اسلام بویلو چې دریم لوت مال راړه انکه نبی اسلام دای چې نویلی درې ملوطه مال راړ دا نبی اسلام دې ویلي یک دفعہ بل حجره نشو امام تابع پوښاپه ان پوښوي کنه امام تابع رحمت الله دا فرمایله چې نبی اسلام خامغه درې ملوطه پکاروا نویل بو اټی نه حجاری او چې نبی اسلام نه دې ویلي معلوم دا چې اټی نه حجاری نه دې ویلي په حجره لوبانی کړي اجيبه نشقال ما ذکر کړو د حافظ من عاجر احمد الله علی د امام التهویت امام التهویت وايي وو غفلت تعاوی امام التهویت باندې غفلت واقع شوه غفلت واقع شوه د تا د مسند احمد روایت نه د عالم شوه مسند احمد کی راجي تی بی هاجرنا فی تی بی اجد نو مطالبه شوړه و غفلت اعماد توشه امام توشه تعaby بانه غفلت لعقشو مثل احمد رواهات نهم يطوره او مثل احمد فقط اذن اه ثانه بحجائم و من عندهم تعاوي بانه غفلت واقع شو لكن ت whisه u Ch � غفلت لكم اغري و�� امام توش ما له اما هو اثنه اه الضعيف ناس بالرايك عắmان عراس هذا الله علا formulated نتي هثنة اي اوج ثابت Obs needed معلوم ده چې چیتني بیاج نه مطلوب بشوي پښتني په قارو یې چیتني بیاج لري امام طاهی وايي حافظ بن عاشر وايي وقلت طاهی مسند احمد روایت نه ګټلې الطرازي دي بیاج علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نسب راي کوي هغه ته تحقیق د دعایې لري بیاج لري او روایت یې را ضعيف ده سننه داجرن ابر سننه به له دغه دافه په حجره باندې کړه ابل دا ور د تلميذ شهرکی السنیا بالحجرين باب اشتکنله باب سننه نو سې وګوره اتمه اقتدا السنجا بالحجرين د علامه بترمی رحمۃ اللہ علیہ ترجمه قائمه کړه پدې باندې شنو نسیجه ترجمه قائمه کړه پدې باندې انا معلومدار شي چې تفا بالحاجر چوي پس اگر روات هیچی تیبی عجرن ولا روات ضعيفه ناس بر رائے کې علامه ذیلی رحمۃ اللہ علیہ د دی پاس لاندې کې له تغریج کړه د هغه روات ضعيف ده لو غفلت تعوینه ته صحابه مضبوط ده نبی رسول الله ایک دفعہ فاجن وبان کړه الستبرا با فلت الستبرا استبراس معنا دی چې استبرا مو چې درشل ات بیا دو بار تقرار پر ترجمه کرا ل زات تل هذا احتياج كوالجي دورو بلو قطرات فاتنشيد مويلو التوقي عن البوت ندا يوز الترجمة قاما شئو بيه دوباره ترجمة رالا ندا دوباره ندا باقن في السبراء دي سبران مراد الاسسنجاة بالأحجار الاسسنجاة في الأحجار ندا بوجدان اسسنجاة بالأحجار هو ما نا نا علی سنجاب الما علی سنجاب الما خروس سباب را رواد خبر جوری گید و دی سبران وراد التوقی من, ال... من قطرات الباول ربیاتکرار رازی پتر جمعی که اسبران دا معنی که دیشی علی سنجاب العجار اخو شو او اسبران دا معنی که دیشی علی سنجاب الما اغروس را رواد دی نو مو لڑو چلنو والدی نسان پوری رحمت اللہ علی برزل کے دیر سے استحال کرے ایو اصبراء موخشی ترشو اتوکی من البولا او دن دن سے اصبراء دی دن سبراء الاسبراء یعنی الاسطنجاو بالمائے غیرو لازیمینا چت وارا بولوی کنو او بو سر اصطنجا دربانی لازم ندی لازم نه دي په لور سره سنجاو کړه او د یوځک کړه ندیه په وبونه سنجا لازم نه دي لاجمنه شباراله ای سنجا بلما لازم نه دي نه جایز نه نه جایز دی بابن فل سنجا بلما بابن ولکټه اون نه لګید اوبر پښه وکنه غره شان په دې احمد الله علی دیرسته عالی علی استبرات توقی من البول امر موكتب شو الندی استبران سمونه مسمره علی استبرای علی غیر اللازمه نو چه لازم نه نه نو جاهز نه نه اه تنجا بالماء ل جاهز دی په باب کلی تنجا بالماء نبی اسلام رسالت بس ترجمه مناسب سره ولګی ده په دې کې المصنف الشيخ دي قوتيبة بن سعيد خلفوش يو خلف بن شام المقرم دوشو قال داد دوار الشيخي الوائب <تصفيق> حدثنا عبدالله بن يحيى التهوم <تصفيق> حتى حا تحویل پته د دمشق شهر د عمر بن عاص اخبرنا ابو يعقوب التومي وصلوش قال د حا تحویل منتشویل حا تحویل چکل سنت بدلی د او د حا تحویل دله د دې حا تحویل موږ کې دمشق نه دو شيخان د قتيبه بن سعيد لديهم خلق بن عشام ها تعويل ما زيد درهم شيخ دي عمر بن عاون او دي عمر بن عاون او دي قطباء بن سعيد خلق بن عشام درهم شخصوكي عبد الله بن يحيى الطاوم جداغا كنية دا يعقوب ابو ياكوب دا ابو ياكوب وعبد الله يحيى الطاوم يو یوه اسنه معذن سر ذکر کړه بولسنه کونی سر ذکر کړه او زای شوې په کارو حدثنا قتيبه بن سعيد وخلف بن هشام وعمر بن عون قالوا حدثنا ابو يعقوب الطاومه داسنوې په کار هے تعویل د زراره هے تعویل خو تغیر د سند د پاراجي د تدریو او استادان استاد یو مدحه تحویل بیزایش نا بیزای نه یو قایده تازیات کړه حه تحویل کل راضی په تغییر د تنف کې او کله کو نه ګره تحویل په تحویل د تنف کې نه راضی دوستازانو او تعبیر جدا وینئ አልتم حه تحویل راړي د پار د احتیاط مخکې د دا استادانو خپل شعر چې ذکر کوي عبد الله بن یحیی التوم پایشم مهلی سر ذکر کوي او د عمر بن عون چې ذکر کوي استاد نو مو پیسې ما سره نو ذکر کړي بلکې ابو یاقوب کولی سر ذکر کړي دو استادانو دو استادونو واسطې اسم محزا ايو استادونو واسطې اسمه, اسمه, اسمه کونیا نکلا کلا اختلاف راشي په تعبیر کې دو استادانو بیا محدثین ال صحیحہ تعبیر دی د فارض یو فرق بانی پوش ہوئی. دو سازه هم علم سر ذکر که. یو سازه اسم کنی سره. یو دویم فرق. مخینی دادواره قطبه بن سعید خلق بن شام قالا دن نا دکنه نا مخفف دچاو. حد در سنا. آده عمر بن عون سوئی. آنا, انا مخفف دچاو. دا, دا اخبر نا. أغي حدث ناوي دي أخبر دا تعبير دوستازانو تعبير كي فرضي ذكي حاية تعبير لارده د احتياسه نو كله كله قائلوس معلوم شوه كله كله مستنفين في تبدیل دا سند كي حاية تعبير لارده أو كله دا ساعت زو في تعبير كي فرقنم حاية تعبير لارده عن أمه عن عاشق قال أقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر خلفه نبي صلى الله عليه وسلم قال حضرت عمر كزوانيو دا ابو نتاقره نبي صلى الله عليه وسلم استنجاوه كي فقال ما هذا يا عمر داسده فقال ما انتتوضح بمعبور هرشتاس بدي جي استنجاوه كي تتوضح نمراه استنجاوه قال لما امرت كلما قلت انا توزى ما تمنه د شجب بسوا رب لوک ما ادش میچ کرنا په خپ کو سربي تن جا وک ولو فعلت لكانت كُم سنت كما دا کړي بیا سنت ګرځي دل ال سنجاو بالما لایتا بلازمن ال صبره مان مګو کړه بالما لایتا بلازمن نبي اسلام واړ بول کړه ادش میچ او حد عمر وی که سنجا کوئی وی نه نه د ځړینو چې بس واړو ګول سره فوري سنجا بیل ماو اوس استالجا شبا وزن کې استالجا بالما بجایز نه لکه پدې کې عبد الله بن عمر عبد الله بن جبير استنجا بالما قائل دي باج مالکام دي قائل ځکه دا طعام شهد نه روټه سره سنجا نه کولو سروم نه کېدل په شوې ځکه ان روړلای چې ستهې صفات لیست په وګو کې ستوړ ځل نه علیکم مان طهورہ قرانکوم ته طهورم ده نو ترجمه قائم کړبا په فلې سنجاب بالماء اغه سنجاب بالماء جایزو سنجاب بالماء جایز وګو سره سنجاب جایز ان ناس دې مالک ان رسول داخل نبيل السلام يباقشي سلاعر ونبيل السلام ترالكو واغسر اللوتاوة وهو أصغرنا اغلب سوق عبدالله بن مسود وهو أصغرنا اغلب سوق جابر بن عبدالله وهو أصغرنا ابو هلرم كدشي أناس كدشي والله عالم فوزاعن بالسدره عليك رجال بي رسال فقط جاءت وفخر علينا وقد استنجى بالماء انبي سلام سنجا کړو خو بسر علي سنجا بالماء ثابت مين النبي صلى الله عليه وسلم يي انبي وران النبي صلى الله عليه وقال نزلت في ال قباء غیر مصرف وای مکان کو وجبایدی. زایده کنی. او که تاویل تا بوکعی وکڑا نبی علم هم دین بیا غیر مصرف واید. دواره جایزه. نزلت آزلای فیالی قبا فیلی جان نیحبونا یتطهارو دا اول ماچیت دیکی قباوالا دی, دی اغیی تطهیر کئی بالماع ایو حبون ایتو تحرو تو آرد دا غی خوخرا قال کانو یستنجون بالما کانو یستنجون بالما فنزلکی مازلائن علی سنجا بالما اجائز ثابت بہتر رہ نی رجولی یتلک و بلا رجیز سنجا چیز سنجا اوکرا بیا لا سو خو ر باندې په دیوال سره مخال غواړي يذ يقل يذو بلال العزتن بعد الاستن جاء دل کل يط پکار دا لا ثم بیا ابوا لا صفاقي دغه سنف شیخو ابراهيم بن خالد شیخو شیخو اسواد بن عامر او د شیخو شیخو شریک ایتابل لمکتی ایتابل رست دمسن شیخ د محمد بن عبد الله او د هغه نسب بیان او معنا می او شیخ, شیخ د هوا عن شریک نو شریک مول خبر پوش باید. سند بدل شو کنه. دا حایتاویل مختی شیخ دی ابراهیم شیخ و شیخ اسوات بن عامر او داغی شیخ دی شریخ حایتاویل روس محمد بن الله او شیخ شاریک آو شاریک آو و شیخ وکیع عن شریخ شریخ ملتق صلاده من قدویل کلا کلا دا ملتقه سنه دین مخرج سنه دین و کی ذکر کئی او کلا فیو کی ذکر خدا دا چه روسته کی ذکر کئی مخیونه کی ذکر نه اختصار <تصفح> را چی و کلا کلا دعو کی ذکر کئی دل شریک مخیم ذکر شویده روسم ذکر شویده عنی ابراهیم که دیجاری عنی المغیران بیزرعان بیوراکام نبی صلی اللہ رسمی ذات الخالا نبی اسلام کته برغې تته بما ک تا او رکخوا ما د فیتلو په لغې کې نبی اسلام له به وګړړي یا د سارمې په لغې کې د شړې پهلوغې کې ما به وګړ آړي فتننج نوبی اسلام به سنجه وکه مساه د والله لارځ بیا به نوبی اسلام په عم کبانلا دا چې مخه یا دې سره دې سم جای کې په دې یو ځای باندې لازم یې ما خبر پټو ځا سماتې دې نه بیا بل لوکي مارا دې رسول الله صلي الله عليه وسلم باندې او تشوکړو ندم کولایت عل الارض اقار دې او دې لپاره سبب کړې ودا نجاسته ذرات پی غیر مرآ اختاری نه واړه واړه ذرات به لګاو د د د دلک دیت او وجباندی ذرات بلګډلی د نجاسته هغه بنډو سره نه سبا کی د رائه ای کریاراتی نه رائای کری دې بالا سبب بیت دی, سب دی, دی. رائه ای کری د بالا سبب ذرات په واړه وړه زلا به چې هغه مونږ ته معا د کاري نه د چې لا خو مخې مخې او مخې بیا و واچ چې رات به ټولې شي نه راه کهه د لا ل شي د د د لاسونه چې بوی چ رادي نو د دا وژه سر دهژ دا ده زرات تغتې هغه مستته پرولکو پېکاري نه چې مخې ووي مخې بیا و پ لا پې واچی نبیه ده بوی بخاتر بشید. نرائه آخر کاریان در کل واری. اگر رائه کاریه ده پارا سبب سغیر زرات سغیره دی اگر مرعان دی. نشیخ خوم خیر بیا و بو باشی لاز و سفاشی. لاز نبوی بردی. دا پیدا بشید. در نبیه صلاح و سلام فضلات نبوی راتاو نراتا وزان نمازلالا آخو لکنو مده پارا تعلیم وردهی. دویم قول د راہِ قرید پارا سبب وارا ذرات ندی راہِ قرید پارا سبب مصاحب طلیت بن نجاسا جدی اللہ ملگر کیا شویدہ نجاسا سارا ملگر کیا شویدہ سور ملگر کیا شویدہ پینزی ملٹے بھائی سارا اسن جاکنہ دو ملٹے لگی پینزی ملٹے نو پنځوم ولرته مصاحبت نجس تراله لسنږي څنګه چې بیداتې په مدرسه کې نه هم اچتي راځي پښی دنه د بیداتې بوي بنږي سننده پارا ځانوګوري چې له حدیث چانه وابه یتباده سنت په شاک کېشته وغشته نه ماشه بیداتې تر وخت یوکا استاد استانه <مشاركان> د بدعات او بې بنځي وای شي که څنګه ټولغه ز سکول کې معاشر خوشوي خو د بدعات او د شرکيات او ګیزل ز پکې موحدین تبکې د سماعیدي تبکې وای شي ته د عملو په توګه راغلي د بيزتيانو مدرسه کې هغه تخلف ویږي مې شرکانو مدرسه کې مشر کوتوي د شي په مدرسه کې هغه پوښي زفه کې خسرل ته په دې څه خسرې مزاحمت د یو چا نجاست لوغو نه ساتي اوبنه بوځي اوبخه مخه لواري پوښي انا چې دیو دي کنه خټه کول غواړي پوښي خټه کول بغاړه ټکول دی نه سړي دا دوي پهاله لويکي اا د نور سهلیک نو د روغ بریښنا شهید مقدمي به جفت لاس کنه دیبم ګوري مال راکي دا مړه څو به زگا بیدیاتی که دی استغناب دل کنید. اگه چی همیشه دبل جیت تکاتی دی. نو دا دل کلو یاد علالآرز شداغا مستاعبت دید معا نجاست و وجبان رائعی کاری دی. نو دی وجنه ماخل دا سلیرش ابوابو پا قضای عاجت پا آدابو که امام ابو داود رحمت اللہ علیه دللیک یې په پنځه ذکر کرا عارزه کې ابن علوی رحمت الله علی 30 آداب ذکر کړي دي دا دسمه دي اشاره دې تشوا اسلام انتای کامش مکمل دین دی د دې یو جزئي شتنه د پاتې شينه بلی سلام باندې بیان کړئ چې دا دسمه کې جزیات آداب په دې کې دومره ذکر شېږي نو بیان نور پاړو یو جونګونه د پاتې شي معلوم دا شو اسلام یو کامل مکمل از دابطه دا حلا مولا را مولا اللہ استقامت راکی